Zakanan, hazi gineen. Aurrek urtean, litzan izan gineen. Canafar, preso político gastar en Egoera. Y, y solamente van bajar turí. habi eta bestetik herri honen askatasunaren aldeko borrokaren motorra garen gazteoki abaitu nahi duelako baina alzerik dabitza mende herri bat baino gehiago daramaten saiekera horretan orain arte ez dute lortu eta noski oraingoan ere ez dute lortuko errauka eta borroka honi elitzko ikasturte honetan aseran gazeriarekin amaitzeko egin zuten Nafarroan. Eta ala ere hemen haudez. Gorkoan, kolazti, sakana, Nafarroan bilduta, Kutene eta PXNeko fascista guztiei bezu argi bat bidaliz. Iramaziko dugu! Eta nola ez? Hemen ere besarkada berobat eta nengo pila bat bidali nahi diegu Eta erori egin direnei, atxilotu torturatuei, torturatu egi, audientzia nazionalera jitsi izan behar direnei, epaitu egi, jarraitu egi, jarraitzeko, exetik egin behar izan duzenei. Eta gala ez, Espaias, en Francia, xarraski espetxena, baita.